Languros și festiv Autor Gabi Schuster Se uitau de lungul și de latul, Se îmbrățișau, umblau cu taxiuri Spre următoarele inimi de spart, Goneau sincopat neștiutori Cu sentimentele atârnate de poale, Bocite languros și festiv. Amurgul străpuns și și lângă pian, Lupii urlau abur din ochi. Era o generație eliberată, cătușele chezași stau nemișcate. Lectura Maia Martin